Udako aurren oporraldietan, lana eta familia egunerokoan uztartzea hau da, konziliazio familiarra, burua uste eta kezka nagusia bilakatzen da askorentzat. Aurrek uspen ez antolatu berra dago, eh, ondarri elkarte eta enpresa privatu egizkenioi dituzten jardu batera, aurren aizialdi egokia bermatzeko udalekuak antolatu dituzte erakunde publikoek. Udaleku irekien kasuan, ondarri bian bizibiren bost eta mabi, urte bitarteko mila ingururentzat udaiola izeneko udaleku irekia antolatzen du udalak. Honek, Acerrea eta eztabaida piztu du piztudu ondarribiko familiena artean, apirillaren hogeita sazpian, bolo-bolo edatu den idatzi batean, ondarribiko familiak gisa izenpetuta, gogor, sanatu bute, bizibuten egoera. Udalak berreunda hogei plaza eskaini bitu, aurten, Udaiolas programa hortan, iaz baino hogei gehiago dira, baina eskaintza publiko horrek ez du, herritarren eskaera eta beharra ase betetzen. Zerbitzoa ba oso da, ondo funtzionatzen du eta... Ondarribiko familiak talde harri, hortako bozen amalea. Arrera ona du herritarron aldetik Aurten bertan izen eman ondoren, emaitzakatera zirenean, ba, bueno, kaleko izketaldietan konturatu ginen, aurrasko kanpoan geratu zirela. Datu ofizialik ez dugu, baina badakigu itxaron zerrendan, gutxienez laroita sortzi umeda udela. Eta esan bezala, ba, bueno, gure artean hitz egiten garen berriketetan, jendaren amorrua gan nabaritu genuen, eta horrek ba, e, idatzi bateratu bat egitera eraman gaitu. Arrazoiak e, oso sinplak dira, alde batetik familiak aserre, aserre gaude, udal zerbitzu bati buruz ari garelako, eta erritarri zuzenduta dagoen zerbitzu bat bada uste dugu alden neurrean bentsat ondarribiko aurgeienen beharrei erantzun beharko liakela. Bestetik, Jendeare nazkatuta dagoela nabaritu dugu, ez delako gauza berri bat. Aurrako dago kanpainetan ere gauza gertatu zen, eta jendeak berekexak eta iradokizunak udaletxari luzatu bazizkion ere, ez du erantzunik jaso, da. Datu sinple batzuekin ular daiteke, lehen gurtan plaza atera bazituzten, aurten berreun da hogei, hogei gehiago besterik ez. Badakigu ere eta huidatzen jarri dugu, oiartzunen herri txikiago izan da laurehun plaza atera dituztela, eta azken batean zer askatzen dugu, Udajolaseko plazakupurua handitzea eskaera egiten duen aurrik ba, kanpoan gera ez da din. Ara, bera, ze, ba, esan bezala, hortxe, e, beno, ba, ondarrebiko familiak gisa izenpetzen duen talde hortako, beno, bozera malea kasuanetan, e, ba, aipatzen zuena, e, zentzotan, ba, gure eskoaldean bertan irunen, e, gorego dugu, uda e, jolas beharrean solas jolas duela izena, udaleko irekien kontua, eta askia hundiagoa izanik zeireun e, plaza, e, ba, eskaintzen bituela irun gudala, nola nahi ere eta, beno, ba, kesu honen aurrean, gauzak argitu nahian, ba, Maria Serrano, e, eskuntza eta Gazteluniako udal ordezkaria dugu gurean ordagoetan e, okerez banaiz Maria egunon. Kaixo hemenago bai egunon. Egunon. E, dago familia honen aserra? Eh bai, bueno, berahi Nikus.tic nos ke justifikatuta dago azkenean e, marxotik, ba beraien aurrei plan brate, proposatu diete udalarako eta oraindik ezakite ba aukera izango duten ala ez nik hori eh familiaren ikus ulertzen dut noski eta bueno frustrazio hori ere baina honek e, justifikazio bat dauka eta justo honzuko orain esan ezdu irunek sireun plaza ateratzen ditutela eta justo eh irunek e, daukan eh ba, poblazioa gurea baina hiru aldiz gehiago baina gehiago handiagoa da beraz E, tamaina hortan erabate neurri berdinean ateratzen ditugu ateratzen ditugun plazasak. Eh e, pizka bat e, oinarritu naidet zergatik e, ateratzen ditugun plaza hauek eta eta ez gehiago. Eh guke ondarribian erabiltzen dugun infrastruktura udarjolan las programarako e, talaia. E, bordari eskolara, eta eh ba e, e, ona egiten badu ez dago, plan, ez dago arazorik zeplanak kalean egiten dira txangoak eta bar baina eguraldi txarra gertatzen bada e, eskola erabili behar da nahita naiez eta eskolan ezin dira beste ezin dira 400 aurra sartu horrelako ekimen bat egiteko danak batera bai e, gimnasioa patioa erabili daiteke baina ezin dira 400 aur batera eh taldeetan horrela moldatu E, gainera, ba esan barretz, e, ba, momentu enten izen ematea gauzatzen ari da, eta askotan gertatzen da, jondan urtean gertatu zen, askenean oso aur gutxi gelitu zirala kanpoan. Ze izen aurre izen ematea, bagian e, berreunda bailea irureun pertsonak egiten dute, baina e, kitali ezberdinetan edo jarduera ezberdinetan apuntatzen dituzte aurrak. Eta agian, bueno, apurseakazo, ba, edo e, ematen dute izena, eta gero batzutan e, ez dute izen ematea gauzatzen. Orduan, ni kulertzen dut benetan bakoitzaren frustrazioa eta zerbait egin naia eta eta aukera hori zuertatzea, baina oraindik maiatzak hamar arte ezakigu zein izango den azkeneko kopurua. Ezakigu eta mataur gelituko dira kanpoan, baina benetan joan den urtean etziranen beste izan ni orain modu ezenez jogoratzen, baina baina oso gutxi gelitut ziran e, kanpoan eta bueno, ba mai, gainean jarri daite ere bai, ba berrietan Eh, ba, eskaintza handia dagola. la udarako ba, elkarte kiroldegian beran ere bai eh bai, kirolletako eskaintza handia dago elkarte asko daude ere bai beraien eskintza udararen e, ema egiten dutela eta bueno, ba justifikazioa hori, hori izango litzateke. Hmm. E, irungo adibidea jarri dugu, e, eurek ere ohi asko askoz ere txikiagoa izanik plaza gehiago berardeanobe arrariba koitza bituen behar eta populazioen arabera da, ez? E, ere ba eskaini beharrekoa, e, nola noragai ere aipatzen zuten gutxi ez 88 ume itxaron zerrendan e, daudela. Eh naiz eta hogei plaza gehiago eskaini bila urten, eh noragai ere eskaintza handitu beharraren seinale bat da hori? E, Ba ez dakigu ez dakigu guk handitu egin genun ikusita aukera bazegola ba 20 aurregeiago ba, modu egokian e, sartzeko programan esan bezala espazioaren kontua da ez da besterik biteri eskola badago ere baina udaventurarako erabiltzen da orduan ez dago instalaziorik eh herrian horrelako ba eguralditza du, egiten ba, beste aur batera ba hmm. eta jarduerak egiteko eta eta bestetik, bueno, ba ikusiko dugu maiatzak amarrean izen ematea bukatzen denean, ba zemat plaza gelditu diren kanpoan eta bueno, aurmarketarako eta aukerak bilatzeko beti preste eta irekiak egako gara, baina bueno, ba, konparazioak egiten direnean a ba, pizka bat dena mai gainean jarri ber da, eh, errazena da, ba, ba beste non baiten ba gustokoa daukagun konparazio bat egitea, baina nik uste dut garrantzitsua dela badatu eta eta kite kasistika guztiak baina mm -hmm. gainean jartzea on marketa bat egiteko. Bai, norbereralitatea, norbere, norbere rikoa eta norbere familikoa e, aipatzen zenun ba uler, ulergarria dela ba, familia eskolarra SR amaiazan sartzekotan gaude, la oraindik ere da antolatu ezinikan e, behar bada ba plazemanaketa egiteko sistema ere ez alantzan jarri dute, aipatu duzu ba edo e, por si kasore, ematen butena emate botena badirela gero bai. uko egiten botenak esalitzateko bezakiba konpromiso minimo bat eskatzea. E, azken batean mailaiko ba, ez duten plaza batez okupatu beharrean beste familien plangintza eh, baldintzatu. Bai, bai, bai. bai. E, benetan e, prozesua eta eta programa bera aurrunartzeko prest, eta hor, horretan nikuste beti beti izan garela hobekuntzak egin ditugu azkeneko azkenek urtetan pandemia eh bueno, ba momentu batean ikusten ten ezinezkoa izango zela 2020an adibidez, horrelako programa aurrera ateratzea Eta erabaki izendu hartu genuen eh, programa martxan jartzeko, ba oraindik egoera oso txarratzen ean. Eh? Eta, eta bueno, ba, moldatu genuen, bi amabos tal dira, talde txikiagoak, begirale bakoitzarekin, bueno, nik uste dut, egoera ezberdinetara egokitzeko, amagutasuna ba, erakutsi dugula. Eta, bueno, ba tokatu etzaion eh, familiaren ikuspuntutik, ba, inoiz eta nahikoa izango, horretan eh, ados nator eta bat nator nire eh amait familia daukat eta udara planteatzea eta antolatzea eta ez da ezarra egiten degunean, ordoan bueno ba ulertzen dute eta eta izan bezala ba gure dauzkagun e, errealitate guztiekin E, datuak maiganean jartzea eta usnarketza egitea horretarako mm. ba, beti, beti prest. Ongi da, ba, dena gogoetatu beharra. E, ba, irungo zola eskola saipatu dugulen ere, irunen ere baziren, hain ba, famili kesu, ba, esate baterako ez dituzten lako irizpide sozialak aplikatzen, ez dakite ondarribian plazen banatzeko sistema aipatzen genuela, ba, e, irizpide sozialak kontuan hartzen bine, ez dakit famili ugariak, e, fa, amado eta bakarra direnak, edo e, diruiturrien araberako... Bo, Hori hori ez da kontratazioa. Eh, hartzen deguna da bigarren e, semehala ba edo, osea bigarrena hartzen badira quota txikiagoa da eta gero beti ba zailtasun ekonomikoak dituzten pertsonak, ba, gizarte zerbituzdatik eh bideratzen direan familiak, ba ba, oiek, ba gabe, ba quota gabe egiten dute, ba gizarte zerbituztako txosten baten justifikazioarekin, ez zaie ez zaie behar bereziak dituzten haurrak ze propio bat kontratatu ditena beraresat, bere behartarak egokituta, hortan dikuzte bat, zentxabilitatea badaukagula, erakusten degula, eta, eta uste dut horrela izan bardu latan zari gabe. Ongi da. Ba, Maria Serrano, esker mila, guran izan agatik, guztia argitzea agatik, eta ba esan bezala, maia txaren amarra esan duzu, itxaron beharko dutela, ez? Bai. E, Familiake jakiteko, ez, tokatu zainala, ez, benetan, ez? Horri da, horri da. Ba, mi esker, onde izan, onde izan, bai. Pedro agor.